Офіційні прийоми, розмови про політику та про коней, свіжі плітки – це встигло добряче набриднути Михалу ще в роки його мандрівок по Європі. Тут було те саме, тільки трохи провінційніше. І Михал час від часу ледь стримував посмішку, дивлячись на манірних, не першої свіжості шляхтянок, та їхніх кавалерів у кунтушах і шароварах, що гримотіли шаблями і невдало копіювали манери англійських аристократів. Бал, який розпочався після прийому, не дав нічого нового. Музиканти фальшивили, граючи падеграз, зато й хвацько виконували мазурку та краков'як. Сам Михал пройшов два тори із Беатою. Яку невимовно захоплювала вавельська пишнота. От щодо пишноти, вона цілком мала рацію. Вибачився і відійшов убік. Танцювати рішуче не хотілося. Михалом опанувала нудьга, настрій був кепський, і замислений він не одразу помітив, що його дружина вже не вперше танцює у парі з молодим чіпористим вельможею. Той палко щось розповідав їй, і Беата весело риготала, відверто задоволена танком, і дозволяла кружляти себе до запамирочення. Михал придивився і пізнав молодого Чепуруна. Це був Янош Линтовський, син високошляхетного князя Лентовського який стояв трохи віддалік і вів в бесіду з Каштіляном та графом Весницьким. Але старий князь не цікавив зараз своє воду Невже перед ним той, кому справді належить серце Беати? Князенко Янош у Михайловій голові вихором промайнув останній візит Лентовських до Весничів перед поїздкою до Кракова. Усе збігається. Який же сліпий він був. Обидва рази молодий князенко крутився навколо Баяти, а та й не збиралася приструнчити самовпевненого молодика. Навпаки, вона, як і зараз, сміялася з його жартів і танцювала з ним більше, ніж з чоловіком. Щодо танців і компліментів цей ясновельможний Чепурун значно спритніший за неотесаного воєводу графа Весницького, який тільки вміє, що крицею блискати. Ні, Михал не затіяв негайної сварки, не викликав молодика на двобій через дріб'язковий привід, як зробив би ще роки три тому. Убити суперника ніколи не пізно. Так воно швидше за все й станеться, рано чи пізно, але не у Вавилів та не при Беаті. Він має вичавити з її душі нахабного Януша, посісти його місце. Адже Михал кохає свою дружину, як вона цього не бачить. А молодий Жевжик прагне зовсім іншого спокусити затягти у своє ліжко заради миттєвої хтивості, а потім похвалятися перед приятелями ще однією перемогою та ганьбою рогатого райцежа. І тоді Михалик Іванич згадав, хто він такий. Він злодій. Украсти, вирвати з корінням любов до суперника, і тоді в нього з'явиться надія посісти в вивільнене місце, тільки надія. Але навіть заради неї варто було ризикнути. Ризик був великий, і райці ж знав це. Якщо бета по-справжньому закохана в князенка Яниша, то використи в неї це почуття, все до останку буде практично непосильно. Михал добре пам'ятав лабіринти душі Жан-Пьєра, Шаранта.